Така, третата лекция – Алхалач Иблис, т.е. Сатана – верният приятел на Бога. Още от древни времена Сатана е доказал вярност към Бога. Докато, както казах, човекът е проблем. Нито на Бога верен, нито на дявола, нито на себе си. Дето на едно място учителя са чуди някои хора, не са верни даже и на дявола и дявола се чуди ко да ги прави. Просто и той не може да ги вкара в работа в името на уж някакво развитие, макар и такова. Човекът е проблем, защото той се бори и не знае как да се бори. Борба между Бога и Иблис, Алхалач казва, никога е нямало. Просто Бог няма враг. Той е създал едно дете, един Сатана, свой инструмент и просто няма Сатана няма никакъв шанс за въобще, каквато и да е борба. Освен това борба между приятели, казва Суфи, казва Алхалач няма. Освен това Бог е изначално могъщ. Сатана е верен спътник на човечеството, защото човечеството не се отказва от своите глупости. Голяма опоритост изчезват цивилизации, прераждат се и пак продължават. Най-могъщото слово, казва Алхалач, има Бог. С това изначално могъщо слово, той е създал всичко и в това число и е Иблис. В един разговор Бог му казва Искам да ми служиш в един рай. Замислил съм един рай една земя. Искам да отидеш там и да ми служиш. Иблис му казва Не искам никакъв рай, никаква земя. Само Тебе. Отново, разбира се, с Бог не се спори, но Той малко спорил. Искам, Иблис му казва, само да съм до Тебе и нищо друго. Искам само Твоето присъствие. Бог му казва, трябва ми верен приятел там. Трябва ми съюзник в рая, който да ме познава дълбоко и да изпълнява моята воля. Тогава Иблис му казва, Господи, какво си замислил! тогава Бог му казва нещо ужасяващо. За да ми служиш както трябва, ще отнема всезнанието ти и твоето сияние. Странно състояние обхваща Луцифер, т.е. Иблис. Особен мрак. И той е разбрал, че така или иначе трябва да слезе в този нежелан от него рай и някаква земя. Той е разбрал, че трябва да се примири. Такива случаи, между другото, има само няколко в цялата история. Дълбоки окултни случаи на такива спорове с Бога. Тук само ще загадна една, а друг път ще ви кажа повече за нея. Това е една случка с един велик йога-учител, древна Индия, голям учител, легендарен, писал свещени книги на Индия, участва в веди в Упанишади, нарича се йога Васища. Познавам го от хиляди години, даже и е това прераждане имах два подаръка от него, но това е друга тема. Значи, този йога Васища също се опитал да спори с Бога. Това е преродение в последствие, брат Михил. И до сега има свещени книги, писани индийски в Древна Индия, които се крият от хималайските мъдрици. Той е живял там в пещерите. И се предават само устно. За най-висшите степени на чакрите и на йога се предават устно, не се изнасят за да се издават в света. Бог му казва да слезе да помага на хората. Не в това пораждане, тогава. Той казва, Господи, не искам. Бог му казва, трябва да слезеш. Има там души определени, трябва да се повдигат. Той каза: Господи, каква услуга мога да ти направя? Нищо. Ти знаеш, че долу е една игра. И робството е една игра, и свободата е една игра, за да слизам. Бог му казва: Ще слезеш. Омрам, или тогава йога си наречен, продължава да спори. Бог му казва: Ще отнема всезнанието ти. Произнася първично слово: Отнемам всезнанието ти, както и тук в случая си близък. И брат Михил. Започва да се чуди кой е той, какъв е бил и после Бог му казва, ще слезеш на земята. Той му казва, кой съм аз, кой си ти, кой ми говори. После Бог му връща в съзнанието и брат Михил разбира, че просто трябва да слезе. Значи, почти когато говорим за Божията воля, е малко или много е смешно да се опитва някой да спори. Освен символично, нали до някъде, но трябва да знае кога да прекъсни защото после става опасно. Така, да се върна на Иблис. После Иблис му казал, аз ще го запозная с мъдростта на йога Васища, защото тя е изключително дълбока, но по-нататък. После Иблис му казал, всичко е в твоите ръце, примирил се, какво мога аз да направя? И тогава Бог му казва, ти ще бъдеш моята черна ръка, в този рай. И тогава той произнесъл могъщите си слова. Отнемам всезнанието ти и сияещата ти същност. И така станало. Иблис потъмнял. Не можел да познае себе си. Смътно си спомнял, че има Бог и че този Бог е страховит. Останало му само все пак някакъв спомен, но този спомен е важен. Голямата светлина на Херовима Иблис не могла да понесе динамиката и могъщото слово на Великия Бог. Тъй като Бог има силата си, изключителната си сила от още по-голяма сила, по когато че говорим за премъдрост на Василит, ще обясним по-подробно от мистерията, от абсолютната бездна. И така, тази голяма светлина на Херовима се е превърнала в голяма тъмнина. И наистина, казва Алхалач, страшен и могъщ е Бог. И няма Абсолютно никакво противодействие срещу него. Когато тази скрита динамика реши да стане активна, така е станал и великия потоп. Кой може да спори? Така стават великите земетресения, великите наводнения, но друг път ще обяснявам какво означава тези потопи, какво въобще означава думата катастрофа, тъй като тя е много особена дума и е двойна. От една страна означава бедствие, но от друга означава благодат и промени. Самият Бог е създаден, както знаете отпреди, от древна мистерия. Чрез една свръхвелика и изключителна тоталност и острота. И затова той владее, на него е дадено да владее световете. А мистерията просто се е оттеглила. Тя е отвъд световете, т.е. отвъд всички ограничения. И така, Иблис смътно си спомнял, че е бил някакво величие. Значи Бог не му отнел цялата будност. Той си спомнял смътно, че е някакво величие. Но той схванал и нещо друго. Че това величие в него през цялото време бил самият Бог. И че това величие, когато бил Луцифер, не му преднадлежало. То било дадено на заем. В това величие тайно работил Бог. И изпитвал всички създадени и несъздадени, сътворени и несътворени същества. Това било просто величието на Бога. И наистина, както каза и Мохамед, е само Бог, Аллах Акбар, същото казва и Алхалач. Същото казва и Иблис. е само Бог. И така Иблис загубил съзнанието си и сияещата си същност и потъмнял, но знаел в себе си, че силата на Бога е страховита и огромна. Той пряко, реално се е изблъскал с нея, преживял я. Иблис разбрал, че е изгубил нещо съществено от себе си и затова попитал Бога. А за да ти служа, не ми ли трябва всезнанието и сиянието? Бог му казва, в рая и на земята не ти трябват. И така Иблис се примирил. По-късно Иблис попитал своя създател: Каква ще е моята роля в рая? Бог му казва: Ще станеш змия, промъкващо се черно съзнание. Отново се стегнало духовното сърце на Иблис. Но той знаел, че на тази страховита воля и на тази страховита сила трябва само да се служи и че само неговата воля е важна. И наистина е така. Иблис се примерил отново. Той трябва да изживее своето падение и да служи без въпроси. И той е разбрал някакси Макар и болезнено, че вече не е така близо до Бога. Не е така вътре, в толкова напълно в Неговото присъствие. Той много искал това присъствие, но вече нямал тази свобода да влиза и да излиза. Но дреме на време, това се потвърждава в Библията в книгата на Йов, книгата на Йов се казва, че те се срещат, Бог го вика, Бог вика божествените синове, когато има план за света, къде какво да се върши и тогава Йов казва, че и Сатана идва, разговарят и после излиза от неговото присъствие. Значи от време на време още, тъй като Бог го цени, Той е много ценен да е сред тях, решават се общи въпроси въобще във вселената, не само в света. Идва и после, Йов казва и напусна излезе от присъствието на Бога. Много често влиза и излиза. И така, Иблис, когато преди е живеел сред ангели и висши същества, сега е трябвало да живее сред паднали ангели, наречени хора. Въобще е очертавало се много тежък живот. Даже и децата казват нали, Господи, ние по-добре по да разбираме, отколкото възрастните хора. Наистина е така. Децата имат един по-друг поглед. Иблис разбрал, че всичко, което е помрачено в света, всичко, което е потъмняло, това е изтегляне. Бог е изтеглил своето присъствие. И затова нещата са потъмнели и помрачени както е в случая и със самия Иблис. Но както виждате, част от неговата будност продължава да вижда нещо. Същото нещо е при хората, много от тях са помрачнели, особено тези, които, някои от тях, които вървят по пътя на демоните, по пътя на бездната, на другата бездна. И затова всички тези същества, Потъмнелите са в затруднение. Малко или много, те са в затруднение. Даже и когато Бог частично се е отеглил от Христос, казва Алхалач на кръста, макар и за малко забележете, той се е чувствал много зле. И веднага казва: Елой, Елой, Лама Савахтани. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Няма по-лошо нещо от това това присъствие този Велик Бог да се оттегли. Също в псалмите на Давид в Библията се казва да не ме отхвърлиш от присъствието си, Господи. Значи единствено истинско пожелание на Давид да не ме отхвърлиш от това присъствие. Но при Божествените синове Бог живее там Бог излиза понякога, но той винаги се завръща. Ролята, която Сатана е приел, е много трудна и много почетна. По но просто той е бил избраният за тази роля, както е и при Юда. Но въпреки това, Ал Халач казва във вселената няма и капка зло, защото всичко което се прави е заради развитието и заради истинското добро и всичко което се прави е заради завръщането в Бога, тъй като само една универсална воля ръководи нещата.